Det är viktigt, det är viktigt Det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande Nu kommer det på program för kulturföreningen Ja. Det var ett viktigt, viktigt meddelande